Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi ahm Bi ihsaned ila yamudin amma ba'id Kemusulmin dan muslimah jemaah salat marib Masjid alasibukum rujur rahimani wa rahimukumullah Kita masuk pada bab yang ke-49 Di kitab Sembil Nabi Karya Abu Aisyah Muhammad bin Aisyah ibn Saurah al-Tirmidhi Rahimullahu rahmatan wasi'ah yaitu bab pembaca fihiyahti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bab tentang rasa malu yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al haya rasa malu adalah satu sifat yang sangat penting dan rasa malu adalah salah satu cabang iman dan rasa malu adalah khairun kulluhu seluruhnya adalah kebaikan sebagaimana kata kata nabi Dianaukan rasa malu itu akan mendorong pemilik pemiliknya untuk melakukan al-jamil hal-hal yang baik berupa ketaatan dan interaksi dan adab dan rasa malu mendorong orangnya untuk menjauhi hal-hal yang jelek yaitu berbagai macam kemungkaran maksiat dan akhlak yang buruk Maka rasa malu adalah khulukun satu akhlak yang mendorong orangnya untuk tahalli, berhias, bilfada'il dengan hal-hal yang positif. Wa takhalli dan meninggalkan anilradail hal-hal yang negatif. Dan rasa malu ada dua macam, rasa malu karena kepada Allah dan rasa malu kepada manusia dan dua-duanya mendorong pada hal-hal yang positif dan meninggalkan dan mendorong untuk menjauhi hal-hal yang buruk dan negatif. Wa manuzi amminhu alhaya'u dan siapa yang tercabut dari dirinya rasa malu maka dia akan tenggelam fil mahasi wal mubiqat. Dalam berbagai fil azam dalam dosa wal mubiqat dan dosa-dosa besar. Yang menghancurkan dan akan rendahlah akhlaknya kualitas akhlaknya dan akan buruklah perilakunya kepada sesama manusia. Wabukuhat tindakan, dan buruklah tasyahufatuhu dan tindakan-tindakannya dan akhlak dan rasa malu yang hilang. <coughs> ya, rasa malu yang hilang itu menunjukkan di, hilangnya kehidupan dari hati. Hati. Sebagaimana kata Ibn Al qayyim di Adha Wadawah, Bahasanya Al-Hayat diambil dari kata-kata Al-Hayatuh Al-Hayat diambil dari kata-kata Al-Hayatuh artinya kehidupan Maka semakin sempurna rasa malu seseorang artinya semakin sempurna Hayatul Kulu Kehidupan hati yang dia uh, dia, dia miliki dan semakin kurang rasa malu maka e, menunjukkan semakin berkurangnya kadar kehidupan hati orang tersebut. Ya, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddah haya'an minal adghaa'i." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih pemalu dibandingkan gadis yang ada di kamarnya Dan Nabi SAW Jika tidak sesuka sesuatu Kami mengetahuinya Di, di wajahnya Di sini juga dihatikan oleh Al-Bukhari dan Muslim Lebih pemalu dibandingkan Gadis Ini adalah Permisalan Yang Abu Said Al-Khudri bermaksud dengan Soalan ini untuk Iyadah menjelaskan betapa sempurna rasa malu Nabi SAW. Ini gadis di kamarnya, Yudra Biha Al-Mathal, eh, digunakan sebagai tolak ukur. Fisidatil Hayat, tentang malu yang, eh, tentang sangat malu. Wai'al-bintu Sagirah, dia adalah... Yang dimaksud dengan Al-Adra adalah anak gadis asarira yang masih belia alati asrafat ala sinizawaji. Yang asrafat hampir ya, hampir memasuki usia yang sudah layak untuk menikah. Khidruha artinya tempat atau kamar gadis ini filbaid di dalam rumah. Nah, aslinya gadis Arabnya Yang disebut Adra'a ini Fahiyya min syidatil hayai Maka Karena demikian rasa malunya Yang dia miliki La takadu takadiru ala mukabalatin nisai Sampai-sampai Dia tidak mampu untuk Bertemu dengan perempuan-perempuan dewasa Karena demikian Pemalunya untuk gadis-gadis Arab ya e, di masa silam bahkan tidak karena demikian pemalunya bukan karena tidak beradab ye, bukan karena tidak punya sopan santun, namun karena pemalu tidak tidak mampu untuk bertemu dengan wanita wanita dewasa dan ngobrol dengan mereka jika demikian dengan sesama perempuan kemampuan akan jadi lebih-lebih lagi kalau ketemu laki-laki Hadihi fitratun fiinna. Ini fitrah gadis-gadis ya, Arab. Waqtahu yaqadatil fitra' namun fitrah ini telah berubah di zaman ini. Pada banyak anak gadis fasbah jadilah gadis-gadis biasa ketemu dengan Atwa ja'a rijala terjumpa dengan laki-laki kemudian berbicara tanpa rasa malu ma wala hishmah, tidak pula rasa malu. Ma dan sedikitnya rasa malu ma pada wanita itu karena beberapa faktor. Yang pertama adalah at-ta'lim al-mukhtalith. Sekolah yang campur baur tanpa membedakan laki-laki dan siswa laki-laki dan siswa perempuan. Sekolah campur Di kelas-kelas pertama ya, Di kelas-kelas awal ya, Di sekolah dasarnya Yang ini dijumpai pada Banyak masyarakat Kemudian yang kedua Karena dia tidaklah Diwajibkan ilzam Ilzam itu berarti ada Yang mewajibkan Kalau iltizam berarti Semangat sendiri Adab ilzam miha karena dia tidak diwajibkan oleh walinya oleh masyarakatnya untuk memakai pakaian syar'i yang menutup. Yang ketiga, al-infitah ketabukaan. Ya, alal 'adati sayyiah yang di, menjadi karakter Dan dia di alam oleh sejumlah masyarakat ketabukaan. Yang dia oleh se, se, sejumlah masyarakat namun terbuka pada hal-hal yang tidaklah yang merupakan adat istiadat musuh-musuh Islam, yaitu orang kafir. Wahai kita dikamandal asbab dan fakta-fakta yang lain. Jika Nabi tidak suka sesuatu kami mengenalinya, mengenali pada wajahnya. Makanya ada di atas kesempurnaan akhlak Nabi saw. Sunnah bahasa sahabat mereka terduduk di majlis Nabi dengan cara pendidikan semacam ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu zaccherid. Zaccher itu melarang keras. Zaccher itu zacchara itu lebih keras daripada Naha Au naharin atau membentak. Namun mereka cukup mengawasi wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika mereka lihat pada wajah Nabi ada amarah, mereka tahu kalau itu satu hal yang mungkar. tanabbah maka akan perhatiilah orang yang melakukannya dan berhenti dari hal itu. Kemudian dari Musa bin Abdullah bin Yazid al-Khatmi dari bekas budak Aisyah. Aisyah mengatakan aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau Aisyah mengatakan maroh aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kotu sekalipun. Adis ini juga dilihatkan oleh Ibn Majah. Namun hadis dari Aisyah ini sangatnya taif, karena bekas muda Aisyah itu mubaham. Cuma disebut bekas muda Aisyah tidak diketahui siapakah dia dan tidak dijelaskan siapakah yang dimaksudkan. Dan itu secara sanad, secara konten, di sini juga bermasalah karena karena telah sahih dari ibu muda Aisyah dalam Sahih Bukhari dan yang lain, beliau mengatakan aku mandi. Dengan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min ina in wahidin dari satu ember, dari satu wadah air. Takhtalifu talifu fihi. Silih berganti tangan kami masuk fihi ke dalam wadah air tersebut. Nih, yang tentu uh, dalam keadaan mereka uh, mandinya karena mandi junub dan al-ghalib tentu ghalabatudhzan di sini mandi baunya disahkan menyebabkan melihat kemaluan yang lain atau aurat yang selain aurat besar yang lain takhtalifu aydina maka pada diketahui di masa nabi belum ada alat semisal gayung gayung di masa nabi adalah tangan ini adalah tangan itu sendiri. Maka nabi mandi ini semacam ember dan tangannya dimasukkan untuk kemudian disiramkan ke, dituangkan ke badan. Nah, kemudian bab yang ke lima puluh, bab tentang bekam yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-hijamah bekam adalah turpun satu jenis al-ilad an-nafi, terapi yang manfaat Nabi Alaihi Wasallam melakukannya mirawan berkali-kali Nabi memberikan pada tukang bekam ajroh upahnya Dan Nabi memberikan irsyad, arahan kepada umatnya ilaiha untuk berbekam Nabi kabarkan bahasanya di bekam terdapat kesembuhan Takun dan bekam itu bisyarti dengan sayatan. Syartil jildi. Sarti artinya say, sayatan. Sayatan kulit, bimusa dengan pisau tajam. Atau semacam itu namun syaitan yasiran sayatan yang kecil. Setelah itu kemudian disedotlah darah. Minuh darinya bilmih jam dengan alat Dan di masa silam Alatnya adalah mulut si tukang pokam Oleh karena itu Maka pokam dinilai sebagai pekerjaan Yang rendah Pekerjaan yang khobiz Karena Berdekatan dengan najis karena berdekatan dengan najis Selain hanya dengan bekam modern ya sudah tidak lagi menggunakan itu namun menggunakan alat tertentu untuk nyedot darah. E wa hiya nu adalah satu macam dari pengobatan watawada dan pengobatan terdapat dalam hadis yang sahih yaitu sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radallahu anhuma dari nabi kita sallallahu alaihi wasallam nabi mengatakan kesembuhan itu ada pada tiga cara yang pertama adalah syarbatu asalin minum madu syartatu mihjamin dan sayatan alat tukam wa kayyatin nar dan kai dengan api Ini. Digai dengan api Yaitu besi panas yang dibekah dengan api Namun Dan aku melarang umatku untuk melakukan kai Wahia dan bekam Itu manfaat sekali Mufidaton dan berfaedah untuk badan Fihab badannya Kesembuhan untuk Sejumlah penyakit Obat Yusuf obat yang sebagian penyakit tersebut Yusuf mendapatkan label fimisliha dan sama di zaman ini dengan sebutan al amrot al mustaksiyah i.e penyakit yang sulit disembuhkan ternyata ketemu uh, obatnya di bekam akan tapi lagi Allah uh, akan tetapi Allah jadikan ternyata di kesembuhan mentil kal amrod dari penyakit-penyakit musta'asiyah tadi, penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan. Dan dalam realita manusia terdapat bukti yang sangat banyak sekali, Yashatul Lidalika membuktikan kesembuhan dan manfaat bekal. Maka ini diantara hal yang menunjukkan sempurna dan agungnya pengobatan, Nabi yaitu pengobatan yang ma'thur yang ada riwayat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan perintah satu hal yang diperintahkan dan tidak bertentangan dengan tawakkal disebutkan oleh Ibn Majah dan Usamah Ibn Syariq radhal anhu Saya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wahai hamba-hamba Allah hendaklah kalian bertawakal Karena sesudahnya Allah subhanahu tidaklah meletakkan penyakit kecuali meletakkan bersamanya kesembuhan ilal haram kecuali penyakit menuak atau pikun. Tidak ada obatnya Kalau pikun tidak ada obatnya. Kemudian dari Humayt beliau mengatakan Anas bin Malik ditanya tentang pendapatan tukang-tukang. Kasbi itu artinya pendapatan. Uang yang didapatkan oleh Al-Hajam Tukang bekam Maka jawaban uh, Anas, beliau Sebelum menjawab dengan riwayat Rasulullah Wasallam uh, Ihtajamah minta untuk dibekam Lantas dibekam oleh seorang budak Namanya Abu Taibah Lantas tapi perintahkan Untuk Abu Taibah upah berupa Dua soh min to'amin Bahan makanan yaitu gandum Bahan makanan yaitu gandum bercakalama ahlihuhu dan nabi uh, berbicara kepada keluarganya maksudnya tuannya fawada umma mereka tuannya abu thaibah ini wada anhu menghilangkan atau mengurangi mengurangi min kharajihi yang wajib disetorkan oleh abu thaibah faqal macam pengobatan yang paling utama yang kalian pakai adalah bekam atau diantara obat kalian yang paling amsal yang paling bagus adalah bekam hadis ini juga diaatkan oleh Bukhari dan Muslim sahabat Nabi Anas bin Malik radhiallahu ditanya tentang hukum pendapatan tukang bekam faqal maka beliau menjawab dengan menyebutkan riwayat Yaitu perbuatan Nabi minta dibekam dan mengupah tukang bekam. Dan perbuatan Nabi SAW bukti bahasanya penghasilan tukang bekam itu mubah. Seandainya penghasilannya itu haram, tentu Nabi tidak akan memberikan upah kepada si tukang bekam. Terdapat Ada pun hadis sahih muslim dari Rafiq bin Khadid. Ini merupakan salah satu hadis di Umtadul Ahkam. Nabi SAW mengatakan, jika bahasa penghasilan tukang bekam itu kotor, maka kata-kata kotor ini tidaklah menunjukkan haram. Alasannya, karena seandainya haram, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan memberikan upah alih kepada bekam. Dan argumen semacam ini ada salafnya. Nanti akan datang ucapan Ibnu Abbas beliau mengatakan, walaukan haraman lam yotih. Sedekah upah bekam itu haram Nabi tidak akan memberikan upah. Wa in amkana dan hanyalah penghasilan tukang bekam itu Nabi sebut kotor karena penghasilan tukang bekam bukan dari minjamil kasbi, penghasilan yang indah dan thayyib. Disebabkan karena dia akap dengan dekat dengan najis. Itu darah Bukti kalau tidak semua kubis itu haram adalah Nabi menyebut bawang, bawang merah dan bawang putih dengan sebutan dua tumbuhan yang kubis. Namun ni, mengkonsumsinya tidaklah haram. Padahal itu tumbuhan sayuran kubis. Walaya dulu dan hal itu tidak memberikan haramnya mengkonsumsi bawang. Kemudian Abu Thaibah ini adalah memerlukan raqiqan. seorang budak, raqiqan budak. Dan dia alaihi qawajun punya kewajiban setoran. Da al-kharaj di sini maknanya ma ya'udu min al-'abd li yang diberikan atau disetorkan oleh seorang budak kepada tuan pemiliknya. Pihak itu di mana Ya Allahumma Aliku, pemilik mengizinkan si budak ini untuk kerja, memihnatin di, di satu profesi atau satu keterampilan atau dagang atau semacam itu dengan syarat dia serahkan kepada pemiliknya mabelakan sejumlah muaian tertentu ni, sejumlah wang tertentu setiap bulannya atau setiap pekannya atau semacam itu. Maka budak itu ada pilihan kerja sama tuannya dan atau minta izin kerja sendiri. Ini maka jika dia kerja sama tuannya sudah. Kalau dia kerja sendiri, nah maka biasanya dia akan dibebani setoran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada ahlihhu kepada keluarganya itu tuannya agar meringankan Al-Kharat setoran untuk Abu Tayyibah. Itu setoran Allah di'alihi yang menjadi kewajibannya. Jadi, karena, dan dengan sebab syafaat Nabi ini, maka mereka mau mengurangi kadar setoran yang harus diberikan oleh Sang Buddha. Kemudian Nabi mengatakan, ya, penguatan yang terbaik atau yang termasuk yang terbaik adalah bekam. Wahatabi bayanul fadlihati tadawi. Dalam hadis ini perkataan nabi ini penjelasan tentang keutamaan pengobatan ini dan besarnya manfaatnya. Meskipun banyak orang itu tidak mau zuhud dengannya. Banyak taalek siapa yang mentelahah kitab tipu nabawi yang merupakan bagian dari zatul Ma'ad ia merupakan cilit keempat di Kitab Zadul Ma'ad yang biasa kumjadi cetak tersendiri dengan judul Tibr Nabawi. Karena Al-Ka'im Rahmat Taala maka dia akan jumpai baton penjelasan panjang libar, nafi'an manfaat, wabayaran, penjelasan mufid dan perfaedah tentang bekam dan faedahnya dan titik-titiknya dan waktu bekam yang disarankan. Wahai Taala, aku paham dan rincian-rincian yang berkenaan dengan bekam. Dan dari Abu Jamilah dari Ali Ali mengatakan, sinyal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta untuk dibekam dan Nabi perintahkan aku untuk, membayarkan, untuk membayar, menyerahkan, memberikan dan menyerahkan pembayaran kepada tukang bekam sehingga aku berikan kepada tukang bekam itu apa yang jadi upahnya. Dhiatkan jika diaatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya Di disebutkan ada Abu Jamilah dan dia makbul. Artinya ta'if jika bersendirian. Akan tapi dia menjadi kuat karena riwayat sebelumnya dan setelahnya, berarti hasan e, dari Ibnu Abbas qala sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama berbekam di akhdaini dan di antara dua pundaknya. Dan Nabi berikan kepada tukang begam upahnya Kata Ibn Abbas Walaukan haraman haram Seandainya upah begam itu haram Tentu Nabi tidak akan Memberikannya Catatan kaki Di sanadnya terdapat Jabir Al-Jufi Dan Yata'if Akan tapi Dia punya mutabi, Penguat Diatkan oleh muslim dalam sahihnya Dengan redaksi Ada seorang budak milik Bani Bayadah Yang membekam Nabi dan Nabi berikan padanya upahnya. Dan Nabi bicara kepada tuannya agar meringankan anudarinya. Minta mintai ribatihi satarannya. Kata Ibn Abbas, "Seandainya suhutan, seandainya upah bekam itu haram, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan memberikannya." Dan dia kalau Bukhari dengan redaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dan Nabi berikan kepada orang yang membekamnya Nabi memberikan upah pada orang yang membekam Walaukanlah haraman Seandainya Itu haram tentu Nabi tidak akan Memberikannya Jadi Penjelasannya Akhda'ani adalah dua pembuluh darah Yang ada di janib Di samping leher Di antara dua pundak maksudnya adalah bagian atas Punggung Nabi memberikan Uh, upah uh, tukang pada tukang bekam ubahnya fiha tadalam riyadi terdapat dalil mubahnya harta yang diambil oleh tukang bekam liqa'a kompensasi amalihi dari pekerjaannya wa mihnati dan profesinya dalam berbekam dari nafi dari Ibnu Umar maksudnya Nabi SAW membagi tukang bekam lantas itu tukang bekam berbekam Nabi Wahsaalahu Nabi bertanya pada tukang bekam ini dan dia budak, Kam kau juga berapa setahunmu? Fawal dia mengatakan tiga sol. Fawat anhu, maka Nabi kemudian mengurangi dari si, e, si tukang bekam yang budak ini satu sol, sehingga semula tiga sol jadi dua sol, dan Nabi berikan padanya upahnya itu dua sol. Bahwa tuan usohan artinya Nabi memberikan syafaat untuk si budak ini, syafaat kepada, ngomong kepada pemiliknya untuk memaafkan dan menghilangkan kewajiban satu so, sehingga jadilah kewajiban budak ini hanya satu, dua so saja. Kemudian dari Anas bin Malik, Anas mengatakan Rasulullah SAW berbekam di akhda'in dan di Kahil. Dan Nabi SAW sokak berbekam di tanggal 17, tanggal 19 dan 21 setiap bulannya. Itu dengan bulan-bulan Hijriyah tentunya. Kahil itu pengertiannya adalah bagian atas bunggung. Dan ini semakna dengan perkataan Ibn Abbas di antara dua bundanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam, membekam, titik bekam Nabi adalah bagian atas punggung di antara dua bundanya. Jadi adalah maution, jadi adalah titik yang berman, royah, sangat bermanfaat dalam bekam. Sebagian penelitian kedokteran kontemporer modern Iktisafu menyingkap umuwan bahiratan hal-hal yang sangat mencengangkan fi hadzal bab dalam masalah ini yang itu menunjukkan sempurnanya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakahu asy para dokter dari penelitiannya menyebutkan bahasanya kahil bagian atas punggung itu adalah tempat yang kosong dari ruas tulang wa wa aktsahu mautil jadi adalah Bagian badan yang paling banyak uqud dan di berkumpulnya darahnya ngeten bersapak syariah tama'iyah sedangkan eh, apa ini bahasa kedokterannya jaring-jaring eh, darah eh Uh, yang seperti uh, bulu apa apa artinya huh? bukan maksudnya ini bentuk oh, macam-macam jadi kesini kesini kesini kesini darah, kalau di, di tubuh orang tuh kan nanti jalur-jalur darahnya ini mutak kesini mutak kesini mutak kesini, kesini gini gini gini nah, itu apa namanya kapiler darah Ya maka jalur dalur darah atau kapiler darah asatumata kunta syauban itu sangat bercabang, sangat banyak cabangnya wa roza rotan dan sangat banyak fihi di titik ini di Kahil tadi itu eh, sangat banyak saluran darah di situ. Mimayukalil yang ini menyebabkan mengurangi kecepatan. Ya, arus darah, berziarah dan menyebabkan, nih ya, karena kecepatannya berkurang, ausub nih ausubnya darah badannya, apa ini ausub ini, apa? karena apa dampak kalau kecepatan darah itu ini, kalau ausuban mana sih nya kegelucian, ausub ya. nih ausubat Salah satu maknanya Kalau di almaan itu artinya Apa Habisnya oh. darah Tapi kayak ini dia, dia Cocok Terus ubat <tuh> apa? Kata pasti apa yang berarti mimmayata'aluhu sehingga menjadikan kahil ini min amsalil mawadi'il ijama adalah titik bekam yang paling baik. Kemudian Nabi suka berbekam tanggal 17, tanggal 19 dan 21. Hadhihi awqat thalathainatika waktu yazidu fi adamu wa yahiju. darah di tanggal-tanggal tersebut itu bertambah. Wajah itu apa ini? Oh, pasnya ya pasnya ke pasal kedokteran. Yaitu manasnya bangkit. Ya ya, ya dan ramai ya apa maksudnya di sini. Tabakatul manasnya yahi itu kan berkecula. <tum> Saudara berkecula. Fatakun min <tum> al-fai'a qatil hijama. Maka uh, sehingga jadilah dia waktu yang paling manfaat untuk berbekam Kemudian dari kota ada dari Anas bin Malik Setelah Rasulullah SAW berbekam Ketika berada di daerah namanya Malal Dan beliau ketika itu yang dibekam titiknya adalah punggung, telapak kaki Malal satu tempat antara Mekah dan Madinah Dan dia lebih dekat ke Madinah daripada ke Mekah punggung telapak kaki dalam kitab Imam Ahmad terdapat tambahan min wajain kana bihi karena rasa sakit yang ada pada telapak kaki Nabi. Maka bekam min anfaimayakunu terapi yang sangat manfaat di taskinil alam untuk menghilangkan rasa sakit, cemut-cemut atau semacam itu. Lefihat dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya bekam itu tidaklah mempengaruhi tidak lang efek bagi orang ehram. Ida kan, jika itu muncrat semata-mata menyedot darah. Adapun jika tidak boleh tidak untuk bekam harus menghilangkan rambut. Falahu izalatu. Maka boleh baginya menghilangkannya. Ya. Nah, maka boleh bagi menghilangkannya, namun karena dia ehram, ya wajib baginya fityatul adah. Wajib untuk membayar Fidyah Kerana telah e, Kerana menghilangkan e, Al-adat Gangguan dalam hal ini Bulu Dan jika itu kemudian bekam itu di kepala Kemudian ada bagian yang perlu dikerok Karena bekam Apakah itu termasuk kozak yang terlarang Apakah itu termasuk Kozak yang terlarang Ya, pada satu kesempatan umroh saya duduk di majlisnya seabad Ketika itu ada pertanyaan tentang masalah ini uh, Apakah itu termasuk ko kozak yang terlarang Kozak karena bagi, ya, sebagian rambutnya dikorong untuk pegang Kata beliau itu tidak termasuk kozak yang terlarang <coughs> Ya demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa wassalatu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa, wa bi ihsanin ila yaumil qiyamah ba'id. dan muslimat rahimakumullah, kita masuk pada bab yang ke-51 Babul manajat bi asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang nama-nama yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak nama Dan banyaknya nama beliau atau gelar beliau Dikarenakan banyaknya sifat-sifat atau sisi-sisi yang terpuji pada diri beliau dan orang-orang punya kaidah bahasanya semakin agung sesuatu maka akan semakin banyak namanya dan gelarnya. Faleesat dan bukanlah nama Nabi itu semata-mata nama, namun dia adalah nama yang menunjukkan makna. Hia biha maka pada nama tersebut terdapat sifat. Maka Al-Alamiyyah Sisi nama itu tidaklah Bertentangan dengan Al-Wasfa Sifat Maka nama Nabi adalah Nama sekaligus sifat Dengan bahasa yang lain e, Nama sekaligus Kenyataan yang ada pada diri Beliau Sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana nama-nama Allah Adalah nama sekaligus sifatnya Maka demikian juga nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Muhammad bin Jubair bin Mataim dari ayahnya Jubair bin Mataimra dabbillahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inalik asma'an, saya memiliki beberapa nama. Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah sang penghapus. Denganku Allah menghapus kekafiran. Wahana hashir aku adalah hashir orang yang mengumpulkan karena manusia dikumpulkan ala qadami pada e, di belakang telapak kakiku dan aku adalah al aqib al aqib artinya lain sabah daun nabiyah tidak ada lagi nabi setelahnya diahkan adalah al bukhari dan muslim maka nama nabi yang pertama adalah muhammad ada ini adalah nama beliau saw sama hubihi wanidhuhu yang diberikan oleh kakeknya dengan ilham dari Allah Taala supaya dia menjadi orang yang terpuji di dunia dan di akhirat dan makna Muhammad secara bahasa artinya orang yang memiliki sifat-sifat yang unggul kelebihan-kelebihan yang mulia yang dia Muhammad terpuji karenanya. Dan di antara kebetulan yang menarik orang-orang musyrik tak kala mencela beliau saw dan mencacinya mereka tidak me menyebut beliau dengan Muhammad namun menyebut Muhammad dengan mudahan maka Rasulullah saw mengatakan Tidak kalian heran bagaimanakah cara Allah Membelokkan dariku cacimaki orang Quraisy dan lautan mereka mereka nya gembah-gembah mencaci maki mudzammah melanat mudzammah sedangkan namaku Muhammad demikianlah Al-Bukhari maka Allah sucikan namanya dan sifatnya dari gangguan wa sarafadzaika so Allah bilahkan hal itu kepada orang yang orang fiktif yang dia ya, Adalah sosok fiktif yang disebut mudzamnan Imnul Khayyam denuniya mengatakan Qum bis tumuna wa Muhammadun anshad satmihim fi ma'zilin wasiyani Mereka mencaci mudammam serangkan Muhammad dari caci mereka fi ma'zilin jauh dari caci mereka wasiyani dan terjaga sanan ilahu Muhammad dan anshadmihim filawdi wal makna umas sinwani Allah Al-Ilah Melindungi Muhammad dari cacih mereka Ini Baik dari sisi lafah Ataupun dari sisi makna Dan lafah dan makna Itu adalah dua orang yang bersudar Nama yang kedua adalah Ahmad Maka Apa yang dimaksud dengan Ahmad Nabi disebut namanya Ahmad Maknanya adalah Ahmadul Nasih Lillahi Manusia yang paling banyak memuji Allah Manusia yang paling banyak memuji Allah Dan orang yang paling hebat dalam menyenjungi Allah Jalla wa'ala Oleh karena itu pada saat Nabi memberi syafaat pada al-awalin wal-akhir pada hari kiamat maka Allah ajari kepada beliau kalimat-kalian kalimat-kalimat pujian kepada uh, kalimat-kalimat pujian untuk Allah dan sanjungan yang bagus untuk Allah malai yakunul ilahate malai yakunul ilahate ghairihi min satu hal yang tidak ada pada seorang pun dari semesta alam dan aku adalah al-mahi dan Nabi telah jelaskan maknanya dengan dengan ku Allah menghapus kekafiran Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutas beliau untuk menghapus kekafiran Wa dan menghapus kesesatan Membuka mata-mata yang buta dan hati-hati yang tertutup dan telinga-telinga yang tersumbal Wa an al-hashir nama yang adalah al hasyir artinya Nabi s.a.w. yata qottam an-nasah di depan banyak orang, semua manusia filmah filhasri saat pengumpulan manusia. Karena beliau adalah orang yang pertama kali kubur itu terbelah untuknya. Thumma nasu kemudian manusia ala ithrihi di belakang beliau. Ibnu Qayyim Al-Huma Ta'ala di kitabnya Jalil Afham mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama-nama ini Mubayinan menjelaskan apa ya kekhususan keutamaan Al-Fadl Keutamaan yang Allah khususkan untuk beliau Dan Nabi mengisyaratkan makna nama-nama ini Wa illa falukalat ahlaman Saatnya nama Nabi itu murni Ahlaman mahdutan Murni hanya nama Tidak ada maknanya Lam tadulla ala madahin Maka nama-nama tersebut tidaklah menunjukkan pujian Aku adalah Al-Aqib Artinya Allah jadikan Menjadikan beliau sebagai penutup para nabi Sehingga tidak ada lagi nabi setelahnya Fawah maka beliau adalah Al-Aqib Al-Azija'ah Yaitu orang yang datang setelah seluruh para nabi Perkataan wal'akib ala nilai sabatau nabi'un Kira ada yang menjelaskan kalimat ini adalah perkataan zuri Bukan sabda nabi Sehingga ini adalah mudrat sisipan Perkataan zuri Yang disisipkan pada redaksi hadis Kemudian dari Hudaifah, Hudaifah mengatakan aku berjumpa dengan Nabi SAW di salah satu jalan di kota Madinah. Nabi mengatakan aku Muhammad, aku Ahmad, aku adalah Nabi Rahmah, aku adalah Nabi Tauba, aku adalah Al-Mukufah, aku adalah Al-Hashir dan aku adalah Nabi Malahim. Nah, kemudian maka salah satu nama Nabi adalah Nabi Rohmah, maknanya Allah mengutus beliau untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Fara'ahmah kuluhu fitibai. Maka rahmat Allah seluruhnya ada dalam, ada dengan mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama lain dari beliau adalah Nabi Taubah, artinya beliau diutus untuk mendawai manusia agar bertobat kepada Allah Taala kembali kepadaNya. Dan adalah beliau pemimpin orang-orang yang bertaubat Nama Nabi atau gelar Nabi yang lain adalah Al-Muqafah Atau Al-Muqafi Fahwah maka kata ini boleh jadi izim fa'il Kalau fa'il artinya Beliau adalah orang yang mengikuti jejak para Nabi Al-Immu Salatu Wasalam Baminul Kofah dalam kaitan mengikuti kita jumpai pada Firman Allah Taala. Mereka itulah orang-orang yang Allah berikan petunjuk. Fath ibu tan Maka ikutilah petunjuk para nabi. Maka para nabi alaihissalam mereka berlah Abenau alatin. Ya, Abenau alatin mana asalnya adalah bapaknya uh, sama, ibunya beda-beda Keluarga poligami ya, Akidah itu namun maksudnya Akidahnya sama Syariat para nabi beda-beda Itu kalau dibaca Mukofi Nabi mengikuti jejak para nabi Sebelumnya adalah masalah akidah Sedangkan kalau dibaca Mukofa isim fa'il Maka maknanya Suma Allah bihi ala azharil anbiya yang diikuti, diikuti ala azharil anbiya jejak para nabi, contohnya Suma kufayna ala azharihim, kemudian kami ikutkan ala azharim setelah jejak mereka, berusulina para putusan kami Wal mu'adzal fil abdah dan hasil dari dua kata di atas isim fail atau isim maf'ul hasilnya sama. Kufiya bihi artinya beliau itu mengikuti sejak para nabi sama. Kelar nah, nabi yang lain adalah Nabil malahim jama dari malhamah yang artinya perang. Perang disebut malhamah. Kerana haluhum, daging, wal-ajisam dan badan itu tatalah ham. Tatalah ham, maknanya tatalah sok, saling menempel. Wayusibuha mayusibuha dan menimpanya apa yang menimpanya Berubah sabetan pedang dan tusukan tombak. Catatan. Wajib atas seorang Muslim Maswada dalam masalah ini Cara-cara orang-orang yang berlebihan Yang menambahkan Untuk Nabi SAW Nama dan gelaran yang tidak layak Kecuali hanya untuk Allah Semacam nadi Nabi, Nabi diberi gelar al-awal atau al-akhir Al-zahir, al-batin Atau Nabi disifati Kalau dia ilmunya meliputi Segala sesuatu Atau disebutlah rasanya Nabi itu Hadir dan melihat dan semacam itu yang merupakan ucapan orang yang berlebihan dan itu ucapan yang batil. Jadi wahidakan sallallahu alaihi wasallam dan jika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang mengatakan kepada beliau masyaallah wa syikta, Nabi respon dengan kalimat, "Apakah engkau jadikan aku tandingan bagi Allah? Katakanlah masyaallah wahdah." Atas kehendak Allah semata maka bagaimanakah keadaannya dan jika demikian dengan akawil perkataan haula mereka-mereka orang yang hula berlebih-lebihan kemudian bab yang ke-52 tentang kehidupan ekonomi Nabi SAW tentang bagaimanakah penghidupan Nabi Sabaqat Adi Tarjama Judul bab ini telah lewat di bab ke-9 Di sana Di bab ke-9 penulis Membawakan dua hadis Wa'adah Hunah dan Di sini penulis Imam Tirmiri Mengulanginya Dengan menyebutkan sejumlah hadis yang menjelaskan Bagaimanakah penghidupan Nabi SAW Bahasanya Rezeki Nabi itu kafafan Cuma ngepas saja Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak nampak peduli dengan dunia. Karena kepedulian Nabi adalah akhirat, maka beliau e, mencukupkan diri dengan makanan dan bekal yang itu e, bulghah cukup untuk membekali Wakifaya sekadar cukup saja. E, dari Nu'man bin Bashir beliau mengatakan Alas tum fito amin basyau bin masih tum bukakan kalian itu makan dan minum sesuka kalian. Lakat itu nabi aku. Suka aku melihat nabi kalian. Sallallahu alaihi wasallam. Maya itu minat taqali. tidak mendapai, tidak menjumpai koma jelek yang bisa memenuhi perut beliau. Alastum fituh amin wa sahabin masyik Yang artinya kalian telah sampai dalam kondisi Penghidupan ekonomi Di mana segala sesuatu yang kalian inginkan Dan kalian sukai berupa makanan dan minuman Kalian jumpai demikian mudah Untuk kalian bawa Padahal Nabi tidak bisa ya, Tidak menjumpai Daqal, daqal adalah At-Tamal Aradhi Qomajilai Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjumpai kaum majlek yang bisa dipakai untuk memenuhi pangkat beliau. Maka bagaimanakah lagi dengan kaum yang bagus? Fatlan bagaimanakah lagi an ajwad kaum yang paling bagus? Dari Hisham bin Uwah bin Zubair dari bapaknya Uwah bin Zubair dari Aisyah Kuala Taizah mengatakan, kami keluarga Muhammad kami tinggal selama satu bulan lamanya tanpa menyalakan perapian, menyalakan tungku dengan api. Selama sebulan itu apa konsumsi hariannya? In tidaklah makanan yang ada kecuali korma dan air. Ya, hadis ini semisal seperti sebelumnya dan ini semua menunjukkan dalalah bayyinah menunjukkan secara gamblang betapa hina najunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa illa jika tidak karena hamba Allah yang paling mulia dan yang paling utama, paling sempurna, paling agung Penghambaannya kepada Allah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula hawanu bukan karena remehnya dunia aing daun di sisi Allah la khassahu biha. Jadi dunia itu akan Allah khususkan untuk orang yang paling Allah cintai yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini karena eh karena tentu sang kasih hanya memberikan yang terbaik untuk kekasihnya. Dia tidak akan memberikan yang terjelek untuk kekasihnya maka sadainya dunia itu demikian berharga maka yang paling Allah utamakan adalah kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian ada Abu Turha kami mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ju'a mengadukan rasa lapar kemudian kami angkat kain kami kami tunjukkan kepada An putunihah, an putunina sehingga tersingkaplah perut-perut kami di sana di perut. Ternyata ada hajarin hajarin masing-masing kami itu punya satu batu untuk ganjal perutnya. Ya, maka Nabi kemudian mengangkat kainnya sehingga tersingkap perutnya dan ternyata di perut Nabi ada dua batu. Nabi lebih lapar daripada ya, yang mengadukan kelaparan. Ya. Ini ada orang ngadu sangat lapar Maka Nabi sampaikan saya lebih lapar daripada kalian ya. Abu Aisyah Itu termini mengatakan Ini hadis rarim dan hadis yang betul -tulhan. Kauluhu wa makna kaulihi Wa wafatna an putunina an hajarin, hajarin Artinya salah satu dari mereka mengikatkan di perutnya Satu Batu Minal juji karena susah payah Dan kelemahan Aladibi yang menimbahnya Min karena Alju Rasalah Catatan kaki Hadis juga dikatakan Hati min, di Jamiknya Dan hadis dengan Saran yin ta'if Karena sayang bin hakim Al-anazi Sotum Memiliki banyak waham dan riwayat yang mungkar akan tetapi maknanya benar, didukung oleh hadis-hadis lain yang hadis-hadis ya, lain yang sahih. Peminjaman diantaranya terdapat dalam Syekh Bukhari dari Jabir. Al-Bukhari juga mengatakan, ini kami pelajari kontrak, nafir kami menggali. Fa maka melintanglah Kudiatun syadidatun Batu yang sangat sulit Untuk dihancurkan Maka para sahabat datang pada Nabi SAW Dan mengatakan ini adalah batu Yang melintang Di parit Maka Nabi mengatakan saya turun Surah Nabi kemudian berdiri dan batunya Dan perut beliau ma'asupun diikat Dihajarin Dengan satu batu Walapisa salah satu ayat min lah naduko zawakan dan berlalulah tiga hari lamanya lah naduko sama sekali kami tidak makan. Naila ya Allah. wa afana an putunina an hajarin hajarin ay wahidin minna macam-macam dari kami tobat-tobatunahu mengikat perutnya dengan satu batu minal jutti karena susah payah wafat dan badan yang lemah batu tersebut diikat dalam rangka menenangkan rasa lapar sebagaimana dijelaskan oleh musnadfi itu Tirmizi Insan, maka seorang itu jika lapar itu demikian hebat menimpa dirinya Maka dia akan menggunakan tangannya untuk menekan perutnya Ketika tangannya itu dia tekankan ke perut Maka orang tersebut akan merasa bahasanya Alju, rasa lapar, kot khofa, terasa berkurang Maka para sahabat Allah anhum tertolobi hifa totalju masa lapar itu demikian panjang pada mereka ahya terkadang keadaan. Falayak fee na karena waktunya demikian lama maka tidak cukup atahat tekanan pakai tangan ni ya, ke perut. Oleh kerana itu salah satu dari mereka mengambil batu kecil kemudian diikatkan di perutnya. Maka Makatakala asalapak demikian hebat menimpa mereka, mereka datang menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka mengadukan rasa laparnya. Tanya Tawasulah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat perut, eh, menyingkap kainnya ya, sehingga terlihat perutnya dan Nabi ikatkan di perutnya dua batu. Ini cerita telunjuk, anak tiga <tuh> lapan. Kemudian dari Abu Salama Ibn Abdurrahman Dari Abu Ghairah Abu Ghairah mengatakan Rasulullah SAW keluar Fisaatin di satu waktu Layi khujufiha Yang tidak biasanya Nabi keluar rumah di waktu itu Maka tidak ada seorang pun yang menjumpai Nabi di waktu itu Dan datang kepada Nabi Abu Bakar Fakal Maka Nabi mengatakan apa yang membuatmu datang dan keluar rumah wahai ya Abu Bakar? Kal, aku berjumpa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ee apa dan aku melihat wajah Nabi dan تسلیم dan ucapkan salam pada Nabi Falamir pas tidaklah lama datanglah Umar. Nabi bertanya apa yang membuatmu datang wahai Umar. Umar mengatakan lapar wahai Rasulullah. Nabi mengatakan aku pun telah menjumpai sebagian rasa lapar. Maka ketikannya berangkat ke rumah Abdul Haizam Ibn Tayyha Al-Ansari. Dan dia adalah seorang yang punya banyak pohon korma dan kambing. Namun dia tidak punya pembantu, tidak punya budak sehingga ketika sampai ke rumahnya falam yajiduhu mereka tidak menjumpai menjumpai abul haisam mereka mengatakan pada istrinya abul haisam di manakah kawanmu yaitu suamimu Fakalat sang istri mengatakan dia pergi yasta'dibu lana al-maa mencuci pakaian falam yalbasu lama, datanglah abul haisam pikir batin bahwa kirbah Ya sabuha yang yahmiluha artinya yang dia bawa. Lantas dia letakkan kirbah tersebut. Kemudian dia datang memeluk Nabi saw. Iu fatih bi abiwaumi dan menggunakan kata-kata dan menyampaikan kepada Nabi di vidah ka abiwaumi ya rasulullah. Aku jadikan ibu dan abah pada ibuku tebusan untuk dirimu. Kemudian berangkatlah Abu Lahitham mengajak tiga orang itu ke kebunnya. Lantas Abu Lahitham menghamparkan me untuk ketiganya pisa atau di ya, semacam karpet. Sementara so, kemudian dibagi ke satu pohon kurma. Kemudian datang bin Wein dengan satu tandan pohon buah kurma diletak lantas ia letakkan. Jadi tandan tersebut ada macam-macam, ada yang sudah utop, ada yang belum jadi utop dan seterusnya. Maka Nabi mengatakan tidak, engkau pilihkan untuk kami Di antara utopmu. Abu Laythlah mengatakan Rasulullah, aku ingin agar anda, agar kalian yang silahkan memilih. Awal tahayyul, silahkan kalian memilih, mau ambil utop atau buca. Busur, uh, uh, sebelum jadi otak. Faakalu washaribu minali kalma, maka mereka makan dan minum dari air air yang dibawa oleh abul haitham. Lantas Nabi saw mengatakan, hal ini demi Allah dan yang nyawanku di tangannya adalah di antara naim yang akan ditanyakan kepada kalian pada hari akhir. Dilunbar itu, kalian mendapatkan naungan. Ya, di bawah ya, Kebun koma yang sejuk Utap pun tak ibon Kemudian dapat Mengkonsumsi utap yang enak bariton Dan air yang segar Lantas pergilah eh, Bangkang abulah hitam untuk membuatkan Bagi mereka makanan ya, Yaitu Makanan besar, tadi baru Makanan pembuka ya, Tapi makan buah dulu Baru makan Makan besar. Ya, maka Ibnul qayyim eh, mengatakan diantara adab makan adalah makan buah dulu, baru makan besar. Ya. <tuh> an -Nabi SAW, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan kepada Abu Haytham jangan menyembelih kambing yang data darin yang sedang mengeluarkan air susu. Artinya sedang punya anak. Yang dia nyusui anaknya, kasihan anaknya, kasihan anaknya. Maka Abu Lahifah menyebelikan untuk para tamunya anak-anak kambing atau cetian atau anak kambing. Dan Abu Lahifah datang kepada para tamunya dengan membawa daging kambing lantas mereka makan. Maka maka Nabi mengatakan, apakah engkau punya? Pembantu, yaitu budak yang bantu kerja, abulaitan mengatakan tidak ada. Nabi mengatakan jika datang kepada kami Sabyun tawanan, fakina, maka datanglah kepada kami. Fakutiah maka setelah itu didatangkan pada Nabi dua orang, tidak ada yang ketiga. Ya, dua orang yang jadi tawanan yang kemudian yang otomatis yang kemudian sebagai, ditetapkan sebagai budak. Sertalah Abu Haytham. Nantah Nabi mengatakan silakan pilih dari keduanya. Maka Abu Haytham mengatakan Rasulullah pilihkan untukku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan inan bustashar muhtamun orang yang diminta saran adalah orang yang diberi amanah. Maka Nabi mengatakan khodhahda ya, ambil saja budak yang ini. Aku melihatnya dia salat. Ya, dia mengerjakan solat. وَسْتَوْسُ بِهِ مَعْرُفَةٍ Perlakukan dia dengan baik. Maka berkata Abu'l-Haytham menemui istrinya dan mengapakan pada istrinya perkataan Rasulullah SAW فَقَالَتْ إِبْرَاتُهُ Maka istrinya mengatakan مَا أَنْتَ بِبَالِدٍ حَقَى مَا Nabi فِي النَّبِي صَلَى اللَّهِ إِلَا بِأَنْ تَعْدِقَهُ Engkau tidaklah ya, Nabi berpesan bersikap baiklah pada Buddhaamu Maka kata istrinya Wahai suamiku Engkau tidaklah sampai betul-betul Melaksanakan hadis Nabi Kecuali jika engkau merdeka akan ya, Nabi menyuruhmu untuk Berbuat baik kepada budak itu Engkau tidak akan Bisa sampai betul-betul Melaksanakan pesan Nabi Kecuali dimerdekakan Itulah berbuat baik yang paling baik untuk budak. Maka sang suami langtas mengatakan Jika demikian dia Merdeka detik ini juga <tuh> yeah. Maka ini ini namanya Tukang bisik yang baik yeah, Tukang bisik yang Memfokasi untuk amal soleh Maka Nabi mengatakan Tidaklah Allah mengutus orang Nabi Ataukah penguasa Kecuali dia punya Dua macam tukang bisik Pertama adalah bitanah pembisik yang mengajak kepada makruf dan melangungkah dan tukang bisik yang la ta'luhu khabalah. Yeah. Tukang bisik yang tidak akan kemudian peduli badannya akabalan kejelekan. Yeah, dia tidak peduli kejelekan menimpa yang dia bisiki. Wa man yuqabita natasau'i faqat uqiya. Maka semua pemimpin, semua pejabat ya, Termasuk diantaranya adalah suami Yang terjaga dari tukang bisik yang jelek ya, Terjaga dari tukang bisik yang jelek murtia, Maka dia orang yang terjaga ya, Tukang bisiknya Abu Haitham, istrinya ya, soal yang provokatif untuk amal soleh Baru saja tidak punya buddha ayahnya capek Apa-apa di kerjaan sendiri Begitu baru hari H, hari pertama punya Buddha Diprovokasi oleh Istrinya untuk Memerjikakan Buddha Nah ini tukang misi yang Luar biasa Di sini juga diatakan oleh Al-Musanib Tirmidhi di jami'nya Abu Dawud dan Ibn Majah Nabi keluar dari rumahnya Hal-hadisa apakah Waktu itu adalah waktu malam atau siang? tidak dijelaskan Ikan tetapi retetan hadis menunjukkan Allah Ta'ala ahlam itu adalah satu waktu di siang hari Datanglah Abu Bakar Dan Abu Bakar adalah orang yang senantiasa mengikuti Nabi Secara sempurna baik ketika Nabi di rumah atau kasafah Ya, yeah. dan uh, fakola maka Abu Bakar mengatakan khutbah al Al-Qur'an dan seterusnya iaitu artinya Abu Bakar keluar rumah di jam ini karena ingin berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini terdapat semangat para sahabat yang syaitin luar biasa untuk berjumpa dengan Nabi dan banyaknya melihat Nabi dan duduk bersama Nabi serta mendengar hadis Nabi. Karena Abu Bakar mengatakan aku keluar untuk berjumpa dengan Rasul, melihat wajah Rasul dan mengucapkan salam kepada Rasul. Kemudian datanglah Umar dan Umar mengatakan kalau dia keluar karena lapar. Maka lainnya kos waktu dan tahun yang tidaklah berlalu waktu yang lama kecuali telah datanglah Umar, datang karena sebab lapar. Nabi mengatakan aku pun menjumpai sebagai lapar. Dan tidaklah perlu kita menyusah-nyusahkan diri, membelokkan makna ini kepada makna-makna yang lain yang jauh. Harban dalam rangka menghindari penetapan uh, keadaan lapar pada Nabi SAW. Karena wajib adalah memegang zahir. Zahirnya menjelaskan kepada Nabi lapar. Maka mereka berangkat ke rumah Abu'l-Haytham. Kata Rasulullah, Allah telah mikan kelapangan pada Abu Haytham bin Malik lapangan harta. Dia punya kebun koma dan banyak kambing. Namun lamanya kutinggal khadiq, dia tidak punya budak yang membantu aktivitasnya. Yeah. Abu Haytham pergi. Yeah. Kemana pergi? Kata istrinya, intolak ke istadibulana alma. Artinya hamalah kirbatan. Artinya dia membakirbah yaitu wadah air terbuat dari kulit pergi untuk mendatangkan air yang segar untuk kami. Maka tak lama datanglah Abu Al-Haitham pikir batin yas'abuha yas yas'ab artinya yahmiluha yang beliau yang dia pikul di punggungnya. Setelah itu dia letakkan dan datang mendekati Nabi memeluk Nabi. Ya taniquhu memeluk Nabi Wa yadumuhu dan memeluk Nabi Farohan karena gembira Dengan kedatangan Nabi SAW Kerumahnya Maka ini menunjukkan bahasanya Boleh adanya peluang Bukan kerana safar ini Maka Bahasa perbiasa Perpeluan dengan uh, Sesama sahabat Ini Ketika salah satu dari mereka pulang dari safar, di sini tentu kasusnya adalah ee, di Madinah, tapi tidak safar Abu Haytham juga tidak safar. E, Nubuah Abu e, Haytham memeluk Nabi, tetapi tidak mengingkari perbuatan Abu Haytham. Maka ini menunjukkan bolehnya peluan yang bukan karena pulang dari safar. Ifatihi biabi ummi artinya mengatakan ufti ka biabi ya Rasulullah aku jadikan bapak dan ibuku ku tepusan untukmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasalam ya demikian yang kita baca subhanaka ya Allahumma shallallahu ala nabiyina فَكُنْتُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ